Estimadas e estimados ointes de entrepáxinas, gracias por escoitar a anterior entrega sobre a mitoloxía canaria. Nesta segunda entrega estudaremos unha mitoloxía que nos queda máis preto, pero da que quizáis non coñizamos o suficiente, a mitoloxía galega. A ven a pasar do A ven a pasar comer en nós. A calquera lle poden soar os termos Santa Compaña, lobisome ou as primeiras verbas do conxuro da queimada. Pero que outros seres ou historias sabedes? A continuación, Alicia, Alba, Julia e Erea informaránvos máis sobre esta mitoloxía. En Galicia sacaban moitos lugares de recollida dos mitos. Entre eles temos A Llariz, Santa Mariña de Augas Santas, San Andrés de Teixido, A Lanzada, Muxía e por último A Torre de Hércules. Como datos curiosos sobre estes lugares, atopamos que Santa Mariña de Augas Santas destaca polos milagros dunha pastora. San Andrés de Teixido pola súa peregrinación, A Praia da Lanzada porque as mulleras bañanse nela para lograr a fertilidade, e Muxía polas pedras da Virxe da, da Barca. Respecto ás linguas, desta mitoloxía podemos atopar en galego principalmente, mas tamén en portugués, asturiano e leones occidental. galaico-portugués e castelán. Adentrándonos xa de Cheo na mitoloxía galega, comenzaremos a explicar algúns dos seus seres míticos, os que podemos dividir en seres míticos das augas, seres míticos do máis alá, seres míticos monstruosos e seres míticos dos bosques. Nos seres míticos das augas destacamos as famosas sereas de Galiza. Son seres sobrenaturais co corpo dunha fermosa muller que, maleatera presencia femenina, de cintura para baixo, teñen unha cola de peixe. Atraen aos mariñeiros cantando coa súa seductora voz para despois matalos. Nos seres míticos do máis alá destacamos a Santa Compaña. Descríbese como unha comitiva das almas en pena, encapuchadas e vestidas con túnicas de cor branco, que recorren os camiños de noite e aparecen para avisar da tua morte. Se a ves, morrerás nos próximos días. Nos seres míticos monstruosos destacamos o papón, tamén coñecido como ogro de Galiza. O seu aspecto pode parecer inofensivo, pero en realidade é unha criatura malvada que entra nas casas polas noites para raptar os nenos que devoran máis tarde. Nos seres míticos dos bosques destacamos o Wagner. Trátase dunha criatura que encontrou un peregrino cando realizaba o camiño de Santiago no ano 1493. Descríbesse como unha bestia terrible, que non ten forma, pero acabaron asociando a forma dun licántropo, que habitaba entre as costas de Fisterra. Arrinco o chofío cos dentes, o deixe echa atado. Temos na man tres claveles, e todos están afiados. Arrinco o chofío casuñas, e acabo casor dedo parpo. Piden revanchas a mijas, e o meu cora a non tan Medimos cas mans cada paso, que das nesta terra coidado. Na erva que abonen teus osos, e hai parir flores do campo. Diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto. Deus e xeroes bandidos, choran e jo mesmo prazo. A mitoloxía galega conta con moitos mitos. Para comezar falarei do mito da Coca de Redondela. A lenda di que é unha doncella triste, por un amor desgraciado, chorou ata transformarse pouco a pouco nunha criatura monstruosa. Saíronlle as cola beizos reptilianos e entón foi arrastrada ao mar pola corrente. Xa convertida en serpe gigantesca, xurdiu do mar e atacou a vila de Redondela, devorando dúas doncellas. Os veciños, aterrados, Organizaron un grupo de 24 homes fortes para matala, pero despois apareceu outra vez na praia. Conseguiron vencela con espadas. E ese triunfo celébrase cada ano coa festa da Coca, que inclúe a danza das espadas. Por outra banda, temos o mito do nubeiro. Neste caso, hai lendas en Galicia sobre seres capaces de controlar as treboadas. Convocan nubes, tronos, lóstregos, ventos e choivas. Ás veces Estes seres son humanos que exercen como nubeiros. Outras veces son xénios das nubes. Atribúeslles causar saraiva ou temporais arrasadores, e tamén se di que poden subir ao ceo mediante rebuíños, fume ou pó. As campás das igrexas adoitan usarse para afastalos. Por suposto, non podía faltar a Santa Compaña, quizais a máis coñecida do imaxinario popular galego. A Santa Compaña é unha procesión de almas en pena que percorre os camiños de Galicia pola noite. Vai á fronte unha persoa viva que leva unha cruz, seguida con ánimas e eh, con velas acesas, ou osos ardendo nalgún relatos. Din que non só a ben que ten un destino de morte próximo, senón que a procesión anuncia esa morte. E para finalizar, falarei das meigas chuchonas. Neste caso, existen varias lendas en Galicia de meigas moi cruéis que entran pola noite nas casas, transforman o seu rostro ou, a veces, volvense insectos para chupar o sangue dos nenos. Despois de dúas ou tres visitas destas criaturas, o neno pode caer enfermo ou morrer. Na mitoloxía galega podemos encontrar unha ampla variedade de diferentes seres e historias transmitidas oralmente con algúns cambios. No caso dos primeiros, algúns exemplos son os da Sauga, como as sereas e as lavandeiras, do Mais Alá como a Santa Compaña ou do Bosque como o Así mesmo consideramos que os seres non teñen un fin didáctico negativo, pois non querían asustar, senón que eran usados máis ben co propósito de, de misturar unha finalidade didáctica con a conexión comunitaria. Por iso, utilizaban os mitos para ter un tema de conversación durante as noites de inverno e así poder socializar entre a xente do povo, a vez que ensinar aos nenos o que non debían facer. Tamén podemos destacar que nas historias os personaxes femeninos tiñan unha actitude máis agradable, como as ereas, e os masculinos máis violenta, como o Wagner ou o Papón. Para concluir, pensamos que co traballo descubrimos máis sobre as historias e os personaxes da mitoloxía galega. Pensamos que estas historias seguirán sendo transmitidas oralmente e irán de xeración en xeración sufrindo algúns cambios. Muitísimas grazas a todas por todo o que nos aprendeste sobre a nosa mitoloxía. Esperamos que vos gustara e que ainda teñades gañas de máis, xa que agárdanos unha incursión moi interesante sobre as lendas e mitos da outra punta da península. Ata a próxima entrega de Entre Pásinas.